annak volt az ügynöke Bukarestben még a háború előtt kiállításon. Sulc bácsival ismerkedett, ő adta oda a nevemet. Hogy kutatta ki, hol lakok a fene tudja? Lehet már nyilván vagyok tartva, mint nemesítő. Ha nyilván vagyok tartva külföldön, az jó. Ha itthon vagyok nyilván tartva, lehet nem jó. A kert miatt se. Most ugyanis kezdik felmérni a külső kerületeket, mert jönnek a nagy gyárépítkezések mindenhol az országban. És én ugye itt vagyok a város szélén. Csak nem fognak egy gyárat egy dombra felhúzni. Aztán unalmamba megtartom a születésem napját, amit még soha. Kicsit előbbre hoztam, mert inkább az ünnepelőt legyen. Asszony is van a házba, hogy mindent megcsináljon. Csak Werner ne szájalt volna annyit. Hogy untam? Az az ember mindig úgy plegykál. Hogy ő mindenkit ismer, mindenkivel kezel, járja Bukarestet, még Magyarországra is kiengedik, volt szőregen, tétényben, folyton kell mondjon valami szenzációt, vagy egy hírességnek a nevét. Hogy mennyit adott el, miket állított elé, miket hozatott, ki tudja azt igazolni. Vagy hogy Bukarestben van egy kertész, akinek nagy állami ösztöndílet adva nem is kell többet dolgozzon. Most az állam adogatja az ösztöndíjakat a párttagoknak, hogy a nébből jövő nagy erőket támogassa. Azért ilyet se hallott még az ember. És mondja Werner, hogy Mejlandék már igen közel vannak a kék rózsához. Honnan tudja ő, hogy Mejland mihez van közel, kérdem tőle akkor. Hogy mikor járt Magyarországon, szőregen, ott hallotta. Mert Szegeden még megvan a szőregi kertészet államosítva. Sajnos nekünk nincs semmi kapcsolat hivatalosan. Az itteni rózsakertészek és az ottaniak közt. A háború után semmi kapcsolat, mint két idegen. A születésnapi Bálon Schulz bácsi az almáimat mind nézegeti, szagójas nagyon dicséri a batult is, a pónyikot is. Még a cigányalmát is megkóstolja. Hogy lehetne abból valami jobbat, nagyobbat csinálni, bő kérdi? Az volna a csoda, mert olyan apró, de isteni az íze. Megkértem Kalit, hogy vágjon fel és kínáljon almát mindenkinek. A jó enyedi borral igen megy az. Csak ez a Werner úgy feldühösít, hogy fogom magam s megyek a táncba inkább. Nem tudom már hallgatni. Jukad beszél az ember hasába s -e igaz. Csak azért mond ilyen mindenfélét, hogy az embernek megfeketedjen a vére. Az ilyen embert, aki hozza viszi a híreket örökké, irtózatosan meg lehet unni. Engem is plegyká, gondolom, ha elfordulok. Néztem. még eszik, tele van a szája almával, tésztával, akkor is beszél annak, ki épül. Mindegy neki kihallgatja. Tisztára egy betegség nála ez a sok beszéd. Nem fárad el a pofája? Na, legalább táncolok egy jót mérgembe, mert le kell hűtsem magam. Fogom ezt a kalics jól megforgatom. Tud ez az asszony. Úgy áll az ember kezébe, mint egy jó metszőolló. Aztán inkább odaülök Popeszkóékhoz. Négyen jöttek el a régi csapatból. Ő, Filotti, Avram és Kovács. Azok legalább nem bölcsködnek annyit. Ami volt, meg volt. Mindegyiknek mekkora hasa van. Gyúrják is befelé a hájas tésztát. Aztán meg nem bírtam ki. Éjszaka. Vagy lehet már hajnalodott, de még sötét volt. Bementem Kalihoz. Ki volt vetközve a ruháiból? Nézem, egész más asszony. Az ember el se hinné. Az a ruha, az a széki. Szép, szép, de úgy elcsúfít egy asszonyt. Mindegyik széki asszony egyformabban, Nem látszódik benne a nő. Bemegyek Kalihoz, s benne is maradok. Az az, hogy most akkor bejárogatok. Meglátogat a tavaszon Pop Emil. Májusban vagyunk. Nem ismerjük egymást, Schulz bácsi ajánlatára jött el, tőle kapott ajánlást én hozzám. Mi vagyok én, hogy hozzám ajánlás kelljen? S be is van jelentkezve előre, május végére, mikor már megindult a virágzás. Prodékán ez a Popemil, az Agrárfakultáson. Vagy a biológián, nem tudom. Tanár. Egy munkáját olvastam volt, a Növények Előregedése és Halála címűt most a nő a botanikus kertnek az igazgatója. Schulz bácsi mondotta, mert van neki egy tanítványa ott az egyetemi karon, és ő beszélte el, hogy súlyos bírálatokat kapott ez a Pop tudományos szempontból, hogy nem használja a szovjet irodalmat és módszereket, csak a nyugatit. Aztán Pop mondott egy autokritikát, bocsánatot kért egy ülésen, és el volt a dolog simítva. Mit akarhat tőlem egy ilyen tudós egyetemi ember gondolkozok? Délelőtt érkezik, s tisztelettel megköszöni, hogy időt szakítok rá. Sokat hallott rólam Schulz Rudolftól, így mondja Rezső bácsit. Rég szeretne megismerkedni velem. Mit tudok erre mondani? Hát kérem. Nem vagyok én zsiráf, hogy engem úgy kelljen nézegetni. De azért az ember megvan illetődve. Vinném be a házba, hogy kínáljam. Főzettem kalival kávét, sütött tésztát, szirup is van szódával. Inkább egy teát kér, amit én iszok. Egyszerű embernek látszik, félek én ezektől a tudósoktól. Idétlen vagyok, nem tudok úgy beszélgetni. Kéri szépen, mondjam el, hogyan lettem nemesítő. Szelekcionár. Ezt a szót mondja. Én így nem ismerem. Mondom, ahogy tudom. Jól beszélek én románul, csak épp olyan egyszerű nyelven, amit a futbalban tanultam leginkább. Jó vastag káromkodást, abból tudok a legjobban vizsgázni. Mikor kezdtem a nemesítést és keresztezést? Ameliorariasi unkrucsi sárja plantelor. Ő is paraszti származás mondja nekem, albából származik. Fehér megye. Beszélhetünk magyarul, ha nekem jobban tetszik, mert az elemit magyarul csinálta a római katolikus iskolába, még a monarhia idején mondja. Csak a tudós nyelvet nem tudja már magyarul. Én meg azt nem tudom románul. Akkor szépen magyarázok, így, úgy, udvariasan is románul, amit nem tudok, mondom neki magyarul, mert hogy latinul sem egy. Említem neki kedves mesteremet, Schulz bácsit, akitől mindent megtanultam az elején. és mondjam a virágnemesítéseim és eredményeim. Veszem elő akkor az albumot, könyveimet, amíg bele is rajzoltam őket, mert volt ugyan nekem fényképezőgépem, de az se a színt nem adja vissza, se a ragyogását a növénynek. Na, itt már nem is kell beszélni. Mindent értünk. Ügyesen beférkőzött a bizalmamba, hogy előbb az életemet kérdezte, s aztán magát a népfiának mondja. Kérdi, mi van meg nekem ebből a sok invenciómból? Invenci, így mondja. Oroszlán szájam, tátika, ők is mondják így. Gladióluszaim, s rózsáimból van vagy tízféle, amit én alkottam, csak nálam vannak. Nem adtam el, de még mindegyiket csak figyelem. Az a híres megvan-e, kérdi. Hát az épp nincs meg, amit eladtam. Honnan tudja, gondolkozok, vagy Schulz bácsitól, vagy a szekuritátétól. Inkább bonnét. lehet kértek rólam véleményt. Vagy épp a szekuritáté küldte, hogy ki kérdezze, mert azok nem értik a virágot. Menjünk ki a kertbe. Még nem olyan rengeteg minden látszódik ilyenkor, de már van virág. Jó meleg a május, gyönyörű a rózsahabitusa. Próbáltam dúsabb gyöngyvirágot, tulipánt is javítani, hogy erősebb szára legyen. Játszintokba szint keresgéltem sárgát, mert az még nincs. Sárga és narancs. Akkor kint vagyunk a kertben. Sajnos a hóvirágból semmit sem tudok mutatni, pedig már öt éve is mindig teszek be, keresem, erősítem, próbálom, hogy nagyobb legyen. Hol is kezdjük? Mindent mutatok, amin van. Elkérdez mindent. Milyen fajtákkal dolgozok most? Miket keresztezek? Melyikkel milyen évbe vagyok? Mennyit kell még keressem, amíg megkapom a megfelelő szint, illatot, ellenálló képességet, mutatóságot, levélfényt? Nekem a fény a legfontosabb, magyarázom. De nem tudom ezt így elmondani neki. Lumina, mert az nem azt jelenti, nem kapom románul a szót. Nem lux, mert az latinul van, hogy lux. Emlékszem, volt ilyen fajta a Schulz bácsinak rózsából, ő mondta. Mert az a fény, amit én így mondok, benne van a növényben. Az az ő ereje is, meg tükrözi is vissza a napnak az erejét. Mit lehessen a fényről beszélgetni, elmagyarázni? Kaut lux. Keresem a fényt, mondom neki. Lux? kérdi. Nem érti. Jaj, kacagunk, nem a luxust, nem úgy. Még a kert szélét is megnézi. A Krisztus tövissor előtt vadrózsa soron van, és ott tartok párágyás fiatal vadrózsa alanyt. Kérdezi, hát ez? Ez nálam a kájha. Innen indulok el ugyanis felelem. Erre kezdek oltogatni. Erős és tiszta. Mindig tartok vadrózsát, csak félek nehogy beporozódjon mástól a kertben. Át kellene vigyem a gyümölcsösbe. eljöhet -e még teljes virágzáskor, nyár közepén? Megtisztel. Jöjjön, mondom, de legjobb nálam a június eleje, az első virágzás. Már úgy benne vagyunk a beszélgetésbe, de csak meghallom Kalit. Kérdi, nem -e elbédelünk. Adjunk a vendégnek is, meg van terítve. Hátra terített a ház megé. Tudja ez a Kali a dolgát, szép asztalt csinált. Terítő is van, máskor nem szoktunk. Popemil nagyon vonakodik, végül rááll. Rendesebéd van, még téli, ide azért megfelelő vendégnek is. Jó, tejfeles lucskos. Kérdem Popot, mi lenne a neve ennek? Hát kiderül, ők is lucskosnak mondják. Utána kaliféle túrófánk. és hozza elé a rózsalekvárt. Kóstoljuk, viccel a tanár, hogy most fajjuk fel a gyermekeinket. Valami ókori mitológiáról beszél, hogy valamelyik Isten mind megette a gyermekeit. Akkor még kérdé a tanár, hogy milyen fáim vannak ott hátul. Felelem, próbálkozok a helyi almafélékkel, nézem az ellenállást. Betegítem őket kártevőkkel, de kerestem hideg oldalakat a bügben meg másfele is, és raktam be csemetéket csak úgy a szabad ég alá. Mert ugye az nem az én földem. Az a senkié, közbirtokosságé. Mondja Pop, az már nem a senkié, minden az állami. Mesélem neki, hogy nézem a hidegtűrést és az alkalmazkodást a fáknál. Ki van telepítve vagy ötven fám almas körte. Próbálom megtudni, mit bír a fa, aztán az erősebbjéből szaporítok, de még nem sokat tudok a gyümölcsfákról. Nem hiszi ő azt, hogy én ne tudnék. Nagyon hív, hogy menjek ki hozzá a botanikus kertbe. Még nem jártam ott, és mikor mennék, telefonozzak ad jegyet, mert azért fizetni kell. Hogyan telefonhozzak, kérdem magamba. Ő is megmutatná a kertjét. Már hogy az állami, de övé. És még a tanácsaimat is meghallgatná. A nyáron még többször fogadom Pop Emilt. Már tegez is, ami nagy tisztesség. Tanár is, meg nagyobb is nálam húsz évvel. Többször itt a vacsora vagy az ebéd. Aztán nem jön egy hónapig, mert elment külföldre. Egyik nap mondja, hogy hozott nekem valamit. Nem nagy dolog, fogadjam el. Kis színes hengerforma tasak leragasztva. A tetején reányomtatva, písze. Hirtelenjében elakad a levegő, mintha elvágták volna. Jaj, mindjárt meghalok. Itt fogom a kezembe a píszet. Több perc is beletelik, míg enged a szorítás. Nehogy épp most kapjak egy infarktust. Egy tő písze. Most legyél erős, filmos, A világ leghíresebb rózsája. Ki ne tudná, csak még sose láttam. S vajon fogom-e? De milyen az ember? Az örömét hogy elveszi az irigység? Olyan irigység, hogy szinte megfullad benne. Már 8 millió példány, ezt írja rajta franciául, mert így árusítják a kertészetekben. Rá van írva. Nem tudok én franciául, de hogy nyolc millió, azt megértem. Az ember, mikor ilyet olvas, 8 millió rosszul lesz. Kezd zúgni a fülem. Én itt a békásban mikor fogok egyetlen patentolt rózsát csinálni, szabadalmat vásárolni rá tizenöt évre, mint Mailand, és abból bár pár ezer tövet eladni. Megköszönöm Emil Popnak. Azt mondja, nem tudja, hogyan fog kihajtani. Ő rendelte a botanikus kertnek külföldről, de majdnem két hónapig tartották a vonaton, míg levámolták, és mindent töviről hegyire átnéztek. Épp töviről. Milyen jól tud ez a pop, magyarul csodálkozok. S neki minden papírossal el kell számolni. Egyet tudott hozni, a többi a botanikus kerté, összesen volt egy tucat. Egyről majd azt írja a jelentésbe, hogy elveszett, mert a tolvaj franciák egyel kevesebbet küldtek, mint ami a papírba volt írva. Valutába kellett fizetni csillagászati pénz. Ha nincsenek meg a magas szintű kapcsolatai, nem is tudja megvásárolni a kertnek. Csak ugye lehet, hogy ki se hajt, már ott tartották a vámba két hóig. Emil Pop is mindig mondja, hogy túl szerény vagyok, bár óriási mit csináltam, kutattam, kereszteztem itt magam a város szélén. Schulz mesterem is mondja, mert ő nekem az igazi édesapa, hogy a szerénységem állja útját, hogy én legyek a legnagyobb ma Romániában. Se egy névjegyem, egy kertészetem. Nem járom a versenyeket, bírálatokat, nem viselek semmi állami tisztséget, nem tanítok, szakszervezetbe nem fizetek. Most már azt sem tudom, van-e szakszervezet. Nem járok társaságba, hogy ismerkedjek. Mert ugye, aki akar valamire menni, az mind kell törleszkedjen a nagyokhoz. Elszerénykedem a szakmai nagyságomat, mondja Sultz bácsi. Na... Még anyám is papol, hogy bezzeg egy nagykertész már rég villában lakna és agarakkal vadászna. Én még mindig itt ülök a város végén a kaibámba. Mondom, nem kaiba ez. Van benne 8000 tégla, és újságcikkek is voltak a békási varázslóról, hogy ilyen-olyan szerény népi vagyok, meg hogy névtelenségben élek. Mibe kerül nekem ez a szerénységem? Azt senki se tudja. Ha most látná valaki a bensőmet, hogy milyen koron fekete, mikor én erre a píszre gondolok. Egészen kimarja a belemet már. Mondja Emil Pop remélik reméli kiszemzem, és csinálok belőle többet. Csak éljen, ugye? Hát szabad, kérdem. Már úgy, hogy kiszemezni. Hát miért ne szabadna feleli? Csak nem fog valamelyik francia ide leutazni, megnézni, mit csinálunk mi itt, ami le van patentolva, az nem szabad. Az tolvajság, mondom neki. Úgy is van. Kacagunk. Mióta hallottam a píszról románul pácset, csak arra vágyok, hogy lássam egy két éves bokromondomba emélnek. Werner két éve mind hiteget, hogy ad, de neki sincs, hazudik mindig, nagy Zoll, az a formája. Beviszem este a házba a píszet, Leteszem a posztóval bevont íróasztalomra, ahol mindent tartok, ami nálam nagy becsben van. Megesszük csendben a vacsorát. Dolgozunk este, most sok a munka. Megvagyunk az első virágzással, és kell nézzük, mi az eredmény. Most következik a kiszelektálás. Már úgy mondom, hogy mi, mert ez a Kali mindent csinál, amit én neki mondok. Szerencse, magától semmit, csak ami asszony dolog, konyha, mosás, főzés, ilyesmi. Kalinak adok felvágni való papírosokat amiből a virágokra tűzünk sapkákat, miután kerestezek, Van ki az ilyet gyártatja a nyomdába. De én nem vagyok olyan úr, nekem ragasztani kell kézzel. Régen én csináltam, most a nő ragaszt. Mondja Kali, hogy mesélne. Mondom, meséfiám, fiam, halljam, mert jó lesik a meséje. De nem tudok figyelni, mert csak az a píszmarja az oldalam. Mesél nekem az irigyasszonyról, aki minden vagyonát az ördögnek kellett adja, mert olyan irigy volt. Mindenki szájából kisajnálta a falat kenyeret. Jól nézek ki, Kali. Tud már olvasni bennem, hogy az irigységről mesél? Vagy lehet pont véletlen, hogy épp ezt mondja. Az irigyasszony gazdag, de megirigyli a szegénynek a tyúkját, amelyik hármattóik minden nap. Az ördög kiátsza, és a gazdag asszonytól mindent elszed. Na... Akkor az is szegény lesz meg a másik is. De jól meséli ez a Kali. Úgy csavarja, kántál hozzá egyik figurát, így mondja a másikat úgy, az ördögöt vastag hangon játszik az ember kedvével. Mint egy nagy színésznő. Azt az irigyet pedig egye meg a fene, mert volt neki, aztán mégis több kellett. Ilyen népi burzsúi mese. Hiába a nép mindig szocialista volt, a szegényt felemelte a mese, a gazdagot kinézte. Kalihoz azóta is mindbejárok. Kíváncsi vagyok azért, mit tud ez a písz. Mitől lett ez a világ leghíresebb rózsája? Aznap este már nedvesítem, felvágom a tasakot, és vizes ronyba akarom csavarni a tövet mielőtt berakom. Megpróbálom, bár nem hiszem, hogy júliusban lehessen tövet betenni. Nézem, a tő nem is földbe van rakva, nem is szárad ki, pedig két hónapig vámolták hanem valami fűrészpor vagy miféle, sárga. Ki kell analizáljam. Az anyátok istenit már a földse se jó nektek? Már a helyett is fel van valami találva? holnap már a rózsát se földbe kell ültedni, hanem kémiai szeregbe. A tőle van viaszkolva, a teteje az ágaknak lecsapva és viaszkba mártva. Van két kicsi rügy rajta, de erőtlen. Erről a viaszkolásról már hallottam. Mintha aludna a növény, altatásban van. Csak fel kell most ébreszteni. Nálunk nem csinálják, nem hallottam. Mert hiszen nem is kell a tövet elküldeni ezer meg ezer kilométerre vonattal, vagy egyenest hajóval, mert már az is megesik. Küldik szerte a világba. Lehet már repülővel is megy. És mettől több lesz a repülő, már a forró égövről is küldhetik a rózsákat. Akkor nekünk végünk. Mert ahol örök a napsütés, ott aztán lehet rózsát termeszteni januárba. Mind gondolkozok, meddig tartsam a piszet. Várjam az őszt, vagy rakjam be most. Kihallott olyat, hogy nyáron berakni egy tövet. Nagy a kockázat. De ha erős a tő, kijön. Csak hát, még utaztatták, vámolták szegényt, lekéste a tavaszi ültetést. Úgy is az őszi a jobb. Gondolom, megkérdem a vízlátó embert, mert az nem csak a vizet látja meg a földben, de tudja, hogy kell kutatásni, meg az időjárást is. Kérdem, mikor lesz nekünk kicsit hűvösebb. Hogy ne éppen ebbe a száraz kánikulába tegyem. Vagy rakjam árnyékba, és akkor a tavaszon rakom napra? Bírja-e? Már öt napja csak gondolkodok, keresek, várom hát, ha megjön magától az ideám, hogy mit csináljak. Mert addig visszatettem a tövet abba a fűrészporos homokba, mert én szerintem abba tették. Gondoltam, lehet benne valami mesterséges tápszer, akkor meg tud maradni. Aztán jön egy jó zivatar, kicsit lehűlünk, na akkor beáztatom és berakom. Azért annál nem tudok szebbet a világon, mint mikor az ember vár. Csak telik az idő, várunk, három erőságacska. Majd egy hóig semmi, csak öntözöm. Minden nap csak a remény. Aztán meg Jaj, az a gyenge sáppat rügy megéled, egész a tőnél, az oltott résznél, egészen setét vörös. aztán még egy, az is setétvörös. Minden nap nézem. Gondoltam, feljegyzést készítek róla naponként mindig vissza-visszatáncolni a kájhához, ahogy régen csináltam, mikor kezdtem a rózsázást. Rég volt, hogy legyen egy csupasz tövem, kapjak valami újat. Már mióta nem kapok semmit, mert minden rózsát magam csinálok, teljesen leállt a külfölddel a csere. Azok az apró levelek, amíg össze vannak csukva, vörösek. Meg kell keresem a határozóban, hogy milyen szín. Aztán egy nap, hopp, kezd zöldre váltani. De milyen szöld? Még sosem volt ilyen szép nyaram. Figyelem a rózsát, felírok mindent, amit meg tudok állapítani rajta. Kis bokor lesz őszre, virágját nem látjuk idén. Akkor biztos takarékos. Ha virágozna első évbe, lehet meggyengülne. De legalább majd jövőre. Majd jól betakarom térre, és tavasszal kezdem figyelni megint. Mint a lány, amelyik korán nyílik, gyorsan vénül. Aki titkolózik, attól meg lehet bolondulni. Mikor a píszen megjelennek az első erős levelek, egy kis bokra lesz, nem bírok magammal, feszülök széjjel, és aznap este meg éjjel háromszor megyek Reákalira. Mikor harmadszor kérem, vonja magát el. Éjába az asszony nem úgy van. A mellét is félti. A természet nem adott egyformán vágyott nőnek és férfinek, mert az asszony gyorsan betelik. Teljesen megbolondít engem ez a virág. Mikor már sokat látogat Popemil, úgy vagyunk, hogy nem titkolok semmit. Bevisszem, megmutatom neki a Magonch házat. Az kívülről nem látszódik, mert eldugtam. A ház felől úgy néz ki, mintha istáló volna. De mögötte van az üvegtetejű, alacsony Magonch ház, amiben a legértékesebb növényeim vannak. Február végétől már szoktam kezdeni berakni. Ha tudnék fejleszteni, fűteni, egész évben tartanám. Próbáltam tartani térre, fettem be gyékénnyel az üveget, ahogy a hóstáti a palántaházat, raktam rá dupla üveget, nem ment. Megfagyott minden. Itt már május elején el tudom érni a virágzást. Mintha délen volnánk, olyan évszakokat tudok csinálni. Pop csak ámul. Azt mondja, egy egész kutatói stáció vagyok egymagam. Kérdezi aztán egyszer Pop Emil, a tanár és igazgató, miért nem megyek állami állásba. Ilyen írtózatos tudással, mint ami nekem van, mondja, kellene menjek, szolgáljam az új szocialista államot a tudásommal. Érzem lángol az arcom, mintha viccelne. Az embernek szolgálni kell a felemelkedést, ne tartson mindent magának, mint a régi időbe. De hát mondom, hogy menjek én állami állásba? Hol van nekem ilyen hely? S mit csináljak ott? Hagyjam itt ezt a szép munkát, életem munkáját? Nem kell itt hagyni, mondja. Lehet egyenest át tudom vinni a kutatásaimat, mondom akkor, amit tudhat is rólam, de szégyellem, mert nekem nincsenek iskoláim, csak a kötelező hatosztály. Én magam iskoláztam magam, és minden, amit tudok, tapasztalás. Ma a tudás számít, nem az iskola feleli Popemér, akkor épp ezt vigyem át, például az egyetemre vagy egy kutatóintézetbe. Mondom, az nem úgy van, hogy az ember oda megy az egyetemre és bejelenti, hogy neki akkora tudása van, hogy ő akar itt tanár lenni. Professzor úr tudja, hogy megy ez. Ha az emberre szükség van, elhívják. Meg reláció is kell. Na, majd meglátod, kedves Vilmos, feleli akkor. Megmondom neki, hogy ez teljességgel lehetetlen. Hat osztályt jártam, többet nem hagytak, kellett menni Inasnak. Nem érdekes az már, értsen meg. Most van egy olyan rektor, egy munkásíró, feleli Popemil a Magyar Egyetemen, amelyiknek csak két osztálya van. Nem tanult, de viszont nagy illegalista volt. Mi tudjuk, mondja Popemil, hogy a nép mit tanulhatott az egyetemeken. Mondom neki szerényen, hogy én semmit nem tudok olyat, amit kell az egyetemeken, tudományos dolgot, elméleteket. Én nem tudom, milyen a sejtnek a szerkezete. A hibridizációról sem tudok egy mukkot neki kémiailag felrajzolni, pedig hát hibrideket csinálok. Nekem semmi elméleti tudás nincs. Aztán mondja, hogy nem maradhatok örökké itt a kertembe a magam feje szerint. Egy, hogy meg kell osztani azt az óriási tudást, ami nekem van. Kötelességem. Kettő, hogy az ilyesmi magánzásnak nincs nagy jövője. Proprietáte individuála. A magán dolgoknak vége. Nem csak úgy, hogy a tulajdonnak, de most már az ember nem magának csinálja, hanem a közösnek. Régen mind egyedül kínlódtunk. Ki-ki magának, meg családjának, most viszont dolgozunk a közösnek. Az állam segíti a közöset, de nem segíti a magándolgot. Nézzem az újságokat. Igaz is? Az egyéni dolgokról nem írnak, csak amit az ember együtt tud teremteni, egy falu vagy munkaközösség. Most nem a személye fontos, az egész personalitát, hogy én itt a kertemben magamnak mit találok fel. Az ilyesmi egoizmus. Régen az urak is, mind maguknak tartottak mindent. Nézze meg az államot mostan. Ingyen kórház. Aki bemegy a közösbe a kollektívába, annak nyugdíj, iskola ingyen, napközi ingyen a gyárakban, egyetem ingyen. Volt ilyen régen? Ugye, hogy nem. Ha lett volna, te is tanultál volna vilmos. Jön egy igazságos világ, csak épp mi is kell tegyünk valamit érette. Mennyi földem van, kérdezi Halkan. Mert hogy a törvény. Két hektár és még egy kicsi felelem az egész kertem. Hát az intenzív művelés megteszi a csodát, mondja Popemil. Az már igaz, hogy intenzív. Hajnaltól éjfélig. Nem úgy érti, mondja. Tudom, hogy érti. Olvastam én erről a könyveket. Hogy extenzív, meg intenzív. A hóstát is intenzív, csak nem tudja, hogy ez a neve. Kevés a föld, de sokat javítják, és forgásban van. Ha kiszednek egyet, betesznek mást, többször egy szezonban. Sok a termés, sok a munka, sok az öntözés is. A paraszt meg extenzív. Sok rossz föld, míg a szem ellát. Vizet a természetre bízza, nem öntözi, a földet mindegy szállít kizsákmányolja. Nem az a fontos, hogy mekkora az ember földje, hanem hogy dolgozik vele, mennyit javítja. A trágya, az a lényeg. Meg a műtrágya teszi hozzá Emil Pop tanár. Az most a forradalom. A mesterséges nitrogén. Granulé műtrágya is van már. Akkor felelem neki, Donnu professzor, én a lószarnak vagyok a híve. Marha és ló. Fekált trágya. Az az én vallásom. Fekálie. Nem tudom, hogy mondják románul, de gondolom valahogy így. Jaj, bejót kacagunk. Csak ugye nem mindegy, kedves Vilmos, hogy egy staniclibe hozza a zsebébe, mint a miénket, a nitrogént, vagy egy nehéz szekérel kell hozassa a gazdáktól. És még állat is kell hozzá. Mert a stanicliben van a nitrogén, a szekére meg a balega. Balega, az románul a trágya, pedig tudtam. Szóval... Két és háromnegyed hektárnak, ugye belátom, nincs értelme. Egyedül kínlódni. Individuális dolgokkal. Csinálni kell nagy dolgokat. Most kell óriásit álmodni, amit még sosem lehetett. Egész Románia egy óriási kert, most a nem három hektárban kell gondolkodni. Neked az egyetemen a helyet Décsielv társ. Fel leszel fedezve. Ezzel telik el nekem a nyár. Úgy izgulok, hogy alig tudok dolgozni. Hogy felfedeznek. Kalival vagyok. Legalább nem egyedül. Most már majdnem egy éve megvan nekem ez a Kali. Előbbi, mint cseléd volt, most már mindig mondja, hogy ne adjak neki fizetést. Tudom én. Ha nem akar pénzt elvenni, mindjárt feleségnek gondolja magát. Az ember mindig érzi maga körül, hogy ott van neki valakie. Még ha el is van menve a piacra, ott az a meleg, több, mint egy kutya, és szerencse kevesebb, mint feleség. Főleg nem egy szülője az embernek, olyan emberi kipárolgás, vagy jobban mondva fotoszintézis. Belőle jön a meleg, nekem is jobb, mint mindig szeretőt tartani, csak sokat kárál. Olyankor elküldöm, nem bírom hallgatni. Most csak ez a kali van nekem, mert emnét még a tavaszon kezdtem elhagyogatni. Három éven volt vele. Ebből egy volt a lángolás, második az égés. Harmadik már csak mint az avarégetés, csak milyen sokat tartott a vége. A szaga is olyan volt ennek a harmadik évnek. Pedig első évben még vállásról beszélgettünk, és hogy otthagyja a főorvos férjét. Olyan szenvedély volt abban az asszonyban, hogy sose tudott betelni. Sose fáradt el. Úgy jött el először, hogy meglátogatja a kertet. Mikor a férje lakomát tartott náluk otthon, meghívta a vadásztársakat is, végtére együtt voltunk, mikor elejtette azt a kövérőzet. Minden évben tart ilyen lakomát. Az egész őzet megfőzte, egy demizson vörösbora ment rá, igaz, voltunk is, vagy harminc vendég. Az asszony a konyhán kérdezte meg tőlem, mikor mentem kisavanyúért, hogy én volnék -e az a híres kertész. Híres? gondoltam magamba. Ugyan miről híres? Azokról a nagyfejű rózsákról, hogy ő annyira imádja a virágot. Sóvárog, Rea, ezt mondta. Sóvárog. Na, aztán megtudtam, hogy mire sóvárog. Ő is most akarja megcsináltatni a kertjét. Mikor jöhet, kérdi? Mondom, most éppenséggel semmit nem tudok mutatni neki, csak magoncot, stélre csomagolt töveket. Miféle magoncokat kérdi, amiből majd idén lesz tő? Mert ugye februárban voltunk, még maszka is volt a házigazdán, töröknek öltözött, az asszonyom meg nagy tollak, mert most telt be a farsang. Hogy ő mindent akar ültetni, s mutat ki a kertre, mert egy villában vagyunk az Erzsébet úton. Segítek-e neki? Kérde: milyen fekvésű a kertje. Ő azt nem tudja, majd megkérdezi, de jó árnyas. Az nem igen jó a virágnak, mondom. Akkor ő kivágatja a fákat. Jöhet-e és hová, hogy lássa a kertet, mert tanulni akar. Válaszolom, jöjjön, mikor tetszik. Nem zavarja -e a családomat. Azt épp nem zavarja, mondom. Szerda? Mondjam a címet, taxival jön. Szerdán bizony meg is jött, már délelőtt, pedig délutánra ígérte magát. Megyek vele egyenest a magonc házba, még semmit össze nem raktam neki, gondolom adok húsz-harminc tövet, pénzt nem kérhetek, ugye? Magyarázom, melyik miféle, mekkora lesz, milyen szín. Csak, mint a laikus, annyit tud. Legyen sárga, vörös, többet nem ért belőle. Olyan közel hajol az ember vállán át, az ember csak nyel, ahogy fújja a levegőt a nyakamba. Aztán csak a nyelvét nyeli a másiknak. Megérezni a szagát annak, ha nyitva az ajtó a nőnél. Micsoda, asszony! Sejem minden alsó ruhája. A bőre olyan, hogy az ember inkább kesztyűt húzna, nehogy a durva kezével valami hibát ejtsen. Aztán le kellett menjek hozzá, hogy a kertjét nézzem, és mondjam, mit hová rakjon. Féltem, szembe jön az uraim, meg úgy fogok előtte állni, mint egy tolvaj. Aztán megszoktuk. Szerda és péntek volt a napja. Otthon úgy mondta, zongora leckét vesz. Ezt egy könyvből szedte, hogy így kell hazudni a férnek. Pedig úgy tud klimpírozni, hogy ő tarthatna a korrepetíciót. Sose tudtunk betelni egyik a másikkal. Mindig úgy kellett menjen el, az ember félig szomjas maradt. Volt, hogy a két óra alatt még maradt, háromszor is megkívánta az ember, hogy csinálja. Mindig készen állott ez az asszony, abba hiba nem volt. Mindig nyitva volt a virágja. Az ura nem sokat törődhetett vele. Te paraszt férjem, te kis parasztocskám, te jó erős parasztlegényem! Ilyesmit mond nekem. Tessék! Paraszt vagy, Décsi Vilmos Ottó Paraszt ilyen névvel. Mondtam neki, hogy egy nagyapám se volt paraszt, akit én ismertem, én arra nem emlékszek. Mind a kettő nagyapám, igaz csak egyet ismertem, másik oda lett a háborúba, iparos volt. Büszke iparos, szobafestő és cipész a másik, mert annak az apja is cipész volt. A földet egy se túrta. Szégyelleni való is egy iparos család, hogy az ember a földet túrja Én nem földtúró vagyok, mondom neki Hát mi? kacagott olyan hangosan, hogy a fülem fájdult A polgári elemnek, mert emné olyan még ez, ahogy most mondják, mindegy ez Ami lent van, tőle lejjebb, az mindegy osztály Tavasszal követelte, hogy járjak hozzájuk, csinálja meg a kertjét Mondottam neki, hogy egy, nem tavasszal jó rakni a virágot, hanem ősszel. De neki most kell. Ő nem vár őszig. Neki most kell kertet csinálni. Kettő pedig, hogy én nekem annyi a dolgom, én nem tudom az ő kertjét csinálni. Kérjen kertészt, hát nem nagy dolog. Fizessen neki kétszeres napi bért. De menjek, sokszor nincs a férjese otthon, mert műtétem van reggelente. Addig mondta, míg csak lementem, és beraktam neki vagy negyventő rózsát. Mikor kérdeztem júliusban, hogy vannak a rózsáim, mondottam, majd megnézi és jelentést tesz. Úgy felfújta az ajkát, mint valami gyermek, aki megsértődött, mert rajta kapták. Kellett is neki a rózsa. Aztán, mikor kezdtek nyílni nálam, mindig követelte, hogy vihessen. Volt, amiből adtam, volt, amiből nem. Mondtam, hogy kísérletesek, azokat nem adom. Azok a legszebbek persze, nem volt vak, ő is látta. Akkor követelőzni kezdett, mint egy gyermek. Viszont én ebbe az egybe már a sarkamra álltam. Aztán nem volt egy hétig. Aztán sírva jött, hogy mégsem szeretem úgy, ha nem adom neki a legszebb rózsámat. Kinek tartogatom? Sírtunk, ölelkeztünk. Aztán ígérte, hogy elmegy az urától, nem szereti, sose törődik vele, a pénzt is úgy kell kikövetelni tőle. Mert azt gondolom, sikeresebb volt az uránál a pénzzel, mint nálam a virággal. Csak hát van neki az a két kislánya. Ikrek. Azokkal mit kezdjen? Láttam őket párszor. Először, mikor náluk volt a vadászmulatság, belettek mutatva a leánykák. Mint két angyalka, ugyanolyan fehér, habos ruhában jelentek meg. Aztán, amikor mentem neki a kertet csinálni, láttam megint őket. Akkor épp hazatalált jönni az ura és a kórházból, csodálkozott, hogy náluk dolgozok. Kérdezte, hogy csak nem az asszonya csábította el, hogy csináljak neki kertet, azt se tudtam, mit feleljek. Aztán megpaskolta a hátam, ott tartott uzsonnára. Mit gondolt, nem tudhattam meg. Az asszony is csak a vállát vonta. Mikor lett aztán Kali, kezdett emné ficeregni, hogy miért nem bejárónét veszek, aki hetente jön. Mert ez itt mindig lábalat van, és viszi a híreket is. Mintha az anyám volna. Kezdett mindent megmondani, hogy smint legyen. Ezek a nők mindig úgy tudják a házi dolgot, mindent ők akarnak mondani. Kalit mindig küldtem el olyankor. Meg hogy miféle rendetlenség van nálam mindig, pucoljam ki a kertem, rakjam rendbe, dobjam ki a sok szemetet, mindent összegyűjtök. Rettenetes, hogy kezdett kommandírozni. De már akkor nem úgy voltam vele. Nem kellett úgy nekem ez a nő. Meg polgári elem, más világban van. Az osztály dolog mindig odaáll az ember közé. Hiába a szerelem sem tud úgy beszélni esperantó nyelven, hogy minden osztály osztálykülönbséget legyűrjön. Meguntamna. Minden nőt megun az ember. Minden másik embert is. Aztán legfőképp saját magát. Mikor hozta nekem Emil Pop tanár azt a peace tövet, akkor kértem szépen emnét, olvassa el nekem, ami a tasakra van írva. Mert úgy tudott franciaul, mintha az édesanyja nyelve volna. Könyveket is olvasott. Meg más nyelvet is. Mostan tanulja az oroszt. Mint halasztotta, hogy most így nem, most el van fáradva, most inkább teát kér. Na akkor aztán meguntam, mondtam, ezt nekem most tudni kell. Igen fontos. Úgy is mondhatom, hogy az életem múlik rajta, és ha nem tudom meg, belehalok. Nem egy könyvet kell lefordítson nekem, csak ami a tasakon van írva. Olyan elragadtatott állapotba kerültem, hogy kezdtem szónokolni a píszről neki. A világ leghíresebb rózsája, sosem adatot látni nekem, és hogy ez a rózsa fogja megváltoztatni a világot, elhozza a békét, mert azt már én is tudtam, hogy mit jelent a neve. Hogy az emberiség mostantól új útra tér. Akkor végre kicsit feltápáskodik, kezdi olvasni. Mondom neki lassabban, mert le akarom jegyezni, veszem elő a füzetemet. Olyan unott hangon olvasta, pedig mindig kérkedett azzal, hogy neki egy betűt se kell megnézni a szótárban. Amit nem értett meg egészen, hozzátette, hogy ennek nincs is értelme, de ez van ideírva. Pedig mennyire, hogy volt értelme. Hogy apa és anya. Olyasmi pökhendi arccal kérdezte, hogy leírta e és folytathatja. Mikor bevégezte a fordítást, lehajította az üres tasakot a földre. Na, most örülsz? kérdezte aztán, és hangjában nevetség volt irántam. Aztán csak nézte elcsigázottan a plafont, Mondta, hogy a cselédem rosszul takarít, mert ő pókhálót lát a sarokban, vegyek másik cselédet. Ahogy ott néztem megdöbbenve, hogy lehajította a tasakot, bámulja a plafont, egyik mellé kint van a takaróból, ruhája lehányva a fotelbe, csak piszkája a körmét. Én úgy, de úgy megundorodtam ettől az asszonytól. Mert ő neki mindig piszkos a körme, azért is festette be. Mert csak aki mosogat, ruhát mos, dolgozik a vízzel, annak szép tiszta a körme. Ez meg festi be a piszkot, hogy az unalom kiütközik rajta. Felkeltem az asztaltól, és kimentem a szobából. Sose éreztem így magam még nőtől. Zúgott a fejem, dobolt a fülem, zsibbat egészen a jobb karom. Beléptem a nadrágomba, ing nélkül, mesztél kimentem a kertbe. A fene egyemek, menjen innet ez a nő. Aztán fogtam egy rossz kabátot, kiléptem a kapun egy ásóval meg a kecskebőr kesztyümmel, Hátomra vettem a kosarat, amiben gyűjteni szoktam. Vittem a kutyát is. Én nem tudom, mit csinált aztán ez az asszony. Én csak mentem, amerre a szemem látott. Kiástam a dombon túl, még a felek alatt az erdő szélén, vagy nyolc nagyobb vadrózsa Igaz van még nekem, de az mindig kell. Egyik jól felhasította a nyakam, ahogy vettem fel a kosarat a vállamra. Nem baj, úgy kell neked, Vilmos. Sötét volt, mire hazaértem. Az asszony aztán küldött levelet, hogy megaláztam, kifosztottam, eldobtam. Mindegy, épp eleget húztuk így is. Szerencse többet nem jött. Az unalom megevett volna minket egymás mellett. Első évben úgy faltuk egymást, hogy az egész munkám megállt. Akarom mondani, hol úgy dolgoztam, mint egy bolond, még éjjel is égettem a lámpát, írtam, jegyeztem le mindent, hol meg rá se néztem semmire. Elvesztettem a józan eszem tőle. Aztán második évre kezdett minden csendesedni. Már olyasmi barát szeretők voltunk. Ez a harmadik év lett aztán ilyen gyalázatos. Már nem mondogatta, hogy elmegy az urától, mert tudta, hogy úgyse. Csak mindig követelt valamit, hogy vegyek neki ide a házamba széket, kerti széket, amibe üljön, ha jön. Nekem valami sejemköpenyt adott egyszer bojtos kötővel. Úgy néztem ki benne, mint egy perzsásak a farsangon. Lehet mégis inkább azért szaladtam ki akkor a dombra gyűjteni, mikor aztán végeztünk egymással, mert megtudtam végre, hogy lett ez a pisz. A világ legszebb, leghatalmasabb rózsája. Mert az olyan történet olyan felfoghatatlan, egyenesen mesébe való. Az embernek nem is jön, hogy higgye, Lehet csak reklámból ki lett találva és ráírva, hogy jobban eladják. Pedig mikor emné mondta a szürke, unalmas hangján, Szinte alig hallottam, csak írtam a könyvembe, hogy tudjak emlékezni. Lehet azért kellett nekem akkor úgy kifutni az erdő szélére néhány tővadrózsáért. Mert úgy kétségbe estem. A végén már teljesen megőrített, és nem a szerelemtől. Egy nő előbb csak így csinál, úgy teszi-veszi magát, aztán bejön a kertbe, el van olvadva a virágtól, aztán ezt kér, azt parancsol. és a végén, hogy semmi se jó. A virág. Az jó. Egyedül az. De már ki is jelenti, hogy a kardvirágot szívből utálja. Kispolgári. Kardvirág neki burzsoá. Épp ő mondja. Emné népi elemnek tartja magát, mert az apja vasutas volt. Csak épő úgy népi, hogy bonjour popor. Hírből ismeri a népet. Aztán, hogy nekem a szerszámoknál, vegyszereknél és minden a ház mellett, hogy mekkora egy harababura van. Harab hogy bontsam le ezeket a vikillókat, kotyeceket, csináljak egy rendes hambárt. Hambárt. Jó, hogy nem é pistálót, vagy egy csűrt. Na mondjuk egy olyan szép csűr, amit láttam mérába, az nekem tetszene. Jó nagy. Akkora táncolni lehet benne. Csak a rózsának nem csűr kell, ugye? De emné már mindenhezért nagy biológus, egy micsurinné. Ő a szép rendezett kertet szereti, ahol nincs ez a nagy örök össze-vissza. Mondom, ez nem francia kert. Itt mi kutatunk. Nem érti. Ő csak valami mást lát. Hogy férfi és rendetlen. De ő nem rendezne semmit? Meg nem fogna egy szerszámot, vagy hogy elmosson egy öntöző csövet a vegyszertől? Nem. Kritizál. Meg, hogy mozdjak. Ez van mind a fejében. Hogy kell mozdjak neki állandóan. Csak nem azt várja, hogy minden nap habos fürdőt vegyek? Mit akarhatnak ezzel a rengeteg mosakodással? Fel nem fogom. Mocskos az ember, hogy annyit kell fürödjön. Meg a folyton, hogy ilyen legyen, meg olyan, és strinfli. Nem járok én strinfliben folyton. Nem érti. Egy munkás ember vagyok, szennyes ruhában, a kezem is mindig szennyes és sebzett. Van, hogy véres. Ha megyek valahova, nem is kell kitakarítsam körömkefével, mert ott se urakülnek fényes körömmel. Ő szerint én egy biológus vagyok, akiről írnak az újságok, a vívmányaimat könyvek fogják megőrizni, elismert ember. De a vívmányaimat a szennyes ruhámban csinálom, mondom neki. Én nem az íróasztalnál gondolok ki egy rózsát. Kali is csak egyszer mosdik egy héten a kádba. De úgy mossa magát szombaton este, hogy az ember nem győzi lesni. Pedig mindig kihajt a konyhából, de én mindig bemegyek, ha otthon vagyok. Kefével úgy sikálja a talpát meg a sarkát, hogy fáj, ha csak nézi az ember. Úgy kifényesíti magát, pedig a hét másnapján nem törődik. csórét alpal jár még októberben is. Akkor meg arckendő, lábkendő külön. Egyszer kezet töröltem a lábkendőjébe, felkiált. Gazda, egy gyorsan lábkendő az! Kérde, miért, ragályos? Neki egy parancsolat, hogy vasárnapra tiszta legyen. Hol megy templomba, hol nem, én nem tiltom, de megmondtam neki a véleményemet róla. Szombaton akkor is kimosdik, mikor így ki van pucolva, nem enged magához. Magyaráz így úgy, tol le magáról. Ki van mostva, ő most tisztának akarja érezni magát. Kérdem miért? Tán mocskollak? Ami férfi, mind mucskos. Őtet most be nem magammal. És kacag, de hogy? Mondom, nem mucskot adok én neked. Ha kell neked, meg tudok én mozdani. Nem, feleli, nem kell mozdjak, csak most be nem menjek hozzá. Majd úrnapján mondja. Vasárnap kérdem csak, hogy csúfolkodjak. Az úra férfit mind mocskosnak teremtette, legalább egy napot adjak neki, amíg tisztán fekhet az ágyába. Csak épp minél jobban küld el, attól jobban mennék be hozzá. Főleg, hogy bebetérek a darvashoz szombatonként, mert most ott megint kezd összejönni a társaság, pedig nagyon le van már csúszva ez a vendéglő. És nemhogy sokat iszok, de egy kis enyedi bortól nekem is kedvem van diskurálni, mikor megyek haza. Diskurálni igen? Egyebet nem, mondja ali igen szigorún. A fene a jó dolgodat, mire tartalak én téged, mondom neki. Nem is arra, hogy rám gyűjjjön, mikor rájön a hoppári, meg a húsolhatnék. Így mondja és beáll a kamrájának az ajtajába, hogy be nem enged. Nyughasson az úr, vegyen bé egy kis brómot, mint a katonák. Ejsze annyi vegyszerje van, csak kerül egy kanál bróm, hogy nyugodjék, mert ha nem, kérek a sógoromtól, mert az a börtönbe van foglár szamosújvár, mindig van bróm, s hozza haza székres árulja. Kinek árulja, te Kali kérdem, mert gyanús nekem az a foglár. Hát azoknak a nyomorékasszonyoknak, melyikeknek az ura nem hagy egy csepp nyugodalmat nekiek. Annyit elad, el se hiszikent. Mert már úgy megvan gazdagodva nekem a sógorom, hogy akar venni új bútrot a szobába, melyiket vásárhelyt csinálják a bútorgyárba, Olyan mostani bútrot, fúrnérost. Kérdem ezt a Kalit, mert már jól be vagyok fűtve, hogy ő szerintem minden asszony úgy húzódik el, mint ő. Nem feleli, mert melyik kurva, s tetszik neki. Tudok én olyat széken is. De ő tud széken egy asszonyt is, az olyan boldog a férjével. Annak minden három hóban hozza a sógora a brómot, az asszony neki állandó vevője, szépen megeteti vele az urát, annak aztán nem kérenni a csúnyája. Igen ritkán az asszony kihagy egy hetet vagy kettőt. Na, akkor enged az urának. De csak épp, hogy gyanút ne fogjon. Az ura meg szégyeli, hogy elmenjen a doktorhoz, hogy mi baja. Olyan szépen élnek, semmi nem bántsa a galamszerelmüket. De már jól bele vagyunk melegedve a vitába. Kali a kamrája küszöbén az alsó ingébe, kisúvickolva Én meg olyan jó örömbe, mert nézem a két szép nagy őszi barackját. Nem hagyja, hogy fogjam, de csak fogom, nem úgy van az. Na, azért csak imponál neki, hogy úgy oda vagyok. Mondom neki, hozassa csak azt a brómot, mit bánom, csak épp most ne kelljen nekem egyedül felébredni. Hát micsoda, Kent? Gyermek, hogy bé van tojva a sötéttől, s kell neki a lámpát égetni, kérdi? Kitől féltette magadat, Kali? Ide figyeljél! Megígérem neked itt, ebbe a szent helybe, hogy én két héten belül viszlek táncolni. Megértetted? Mert én tudom, hogy neked a tánctól megjön a kedved. Úgy megforgatlak, hogy kiugrik a szíved, érted? Csak most adjál egy kis előleget rá. Addig, addig, míg aztán csak nem tüzel tovább. Pedig a szombat mind nehezebb és nehezebb. Mondom neki, te Kali, tiszta szombatos zsidó lettél. Mert azoknak szombaton van betiltva minden cselekedet. Van öröme, nincs, nem kérdem.